Les càpsules musicals de Ràdio Palabrugell, presents amb la bona música i els ritmes de l'actualitat, avui anem a escoltar Ariana Grande a través del seu àlbum Sweeten excel·lent artista, l'Ariana Grand debutera nascuda a Boca Raton, a Florida el 26 de juny de 1993 és una actriu cantant i ballarina nord-americana que va debutar com actriu l'any 2008 amb el paper de Charlotte al musical 13 de Broadway això li va permetre obtenir el primer dels seus molts reconeixements en la seva carrera artística, quan la National Youth Theatre Association Awards la va premiar amb el guardó la millor actriu de repartiment pel seu notable paper en aquest musical març de l'any 2013 va saltar la fama i va aconseguir lèxit comercial amb el senzill The Way, del seu àlbum de debut, en convertir-se en un top 10 hit a la llista de Billboard Hot 100 dels Estats Units i en cert certificada amb tres discos de platí per la Ria dels Estats Units, que és una de les que ens controla quants àlbums i de quina manera s'han venut arreu del país. You, you El dia 25 d'agost de 2014 va sortir a la venda el seu segon àlbum My Everything amb cançons com Problem amb uh, E.G. Azalia Break Free amb Zed, amb Best Mistake, amb Big Scene o Love Me Harder amb The Weeknd mm -hmm. Posteriorment, el 2015 va realitzar la seva primera gira mundial anomenada The Honeymoon Tour En 67 escenaris, més vinc que es van repetir després, i entre ells, el Pau Sant Jordi de Barcelona, el 16 de juny de 2015 Posteriorment, el 2018, extreia l'àlbum que avui estem recordant, el Sweetener, que seria com Adulcorant en català, per posar sucre, amor a tot el que li ha passat al llarg de la seva vida. Recordem aquell atemptat terrorista que va haver-hi el 22 de maig amb un concert a Manchester, després hi va tornar a actuar. La gira es va reprendre el 7 de juny a París. Un disc que parla molt d'amor amb la seva exparella, amb Pete Davidson, senzills com el No Tears Left To Cry, aquest que estem escoltant ara, God Is A Woman, o el Breathing, són cançons magnífiques que ens han acompanyat amb aquest disc de l'Ariadna Grande. Right now, It turn it up yeah we turn it up i got no time. Músiques i grans temes que parlen, com hem dit, d'amor, de feminisme, d'ajuda contra el bullying i, com no, de com ho ha passat després de tot el que va passar a Manchester. Excel·lent artista, molt jove, i gran de té encara molt per oferir-nos, com és el seu projecte per al 2019, el seu cinquè àlbum, del qual ja havíem escoltat la cançó Thank You Next, el seu següent senzill després d'aquests que estem escoltant cançons del seu àlbum, d'aquest Sweetener, que avui recordàvem amb aquesta càpsula musical. Un tema com a get, que ens tanca aquest espai, que es diu breathing. Things take You take but gets so All I need is to see your face